Романе Олександровичу. З днем народження, братан. Я знаю, це ти слухатимеш значно пізніше, ніж 18-го числа, але я до біса радий, що ми з тобою знайомі. Будь. Пекло тут Один. Тім провів скривавленого хлопця, який міг йти самотужки, хоча паморок йому, очевидь, таки забило, в кабінет Крейга Джексона. Власник складських приміщень Дюпрея жив у місті Данінг неподалік. Але відтоді, як 5 років тому розлучився, простора кондиціонована кімната за кабінетом слугувала йому додатковим житлом. Джексона тут зараз не було, що тіма й не здивувало. У дні, коли 56-й зупинявся, а не просто проносився повз, Крейг мав схильність кудись щезати. За маленькою кухнею з мікрохвильовкою, електроплиткою і невеликою раковиною сховалося житло-площа з м'яким кріслом перед широкоформатним телевізором. За ним старі постери з плейбоя та пентхауза споглядали охайно застелене розкладене ліжко. Тім запропонував хлопцеві полежати, поки не прийде лікар Роупер, але той похитав головою. «Крісло». «Точно?» «Так». Хлопець сів, сидіння стомлено гавкнуло. Тім став перед ним на коліно. «То як тебе все ж таки звати?» Малий дивився на нього з недовірою. Кровотеча припинилась, але на правій щоці запеклася кров, а вухо виглядало як подерте жахіття. «Ви чекали на мене?» «На поїзд? Я працюю тут зранку, довше, коли за розкладом прибуває 99-56-й. Як тебе звати?» «Хто той інший?» «Більше жодних запитань, доки ти не скажеш ім'я». Малий подумав. Тоді облизав губи і повідомив. «Нік». «Нік Вільгольм». «Гаразд, Ніко». Тім показав символ перемоги. «Скільки пальців бачиш?» «Два». «А тепер?» «Три». «Той інший сказав, що він мій дядько?» Тім спохмурнів. «Це Норберт Голістер, власник місцевого мотелю. Якщо він комусь і дядько, то я про це не знаю». Тім виставив один палець. «Слідкуй». Щоб я подивився, як рухаються очі. Очі Ніки слідували за його пальцем. Праворуч, ліворуч, угору, вниз. «Думаю, тебе не дуже зле влупило», – сказав Тім. «Сподіваємося, принаймні». «Від кого ти тікаєш, Ніку?» Малий одразу стривожився і спробував вилізти з крісла. «Хто вам таке сказав?» Тім його легенько штовхнув назад. «Ніхто». «Просто завжди, якщо я бачу, як дитина в брудному подертому одязі та з пошматованим вухом вискакує з поїзда, у мене виникає дике припущення, що вона втекла з дому. Тож хто...» «Що за крики? Я чула... О, Господи Ісусе, що сталося з цим хлопчиком?» Тім обернувся і побачив сироту Ені Леду. Вона, певно, була в себе в наметі за депо. Ені часто там спала посеред дня». Хоча термометр на станції показував 85 градусів у 10-й ранку, близько 29 градусів за Цельсієм, Енні була вдягнута в те, що Тім називав її максимально мексиканським костюмом. сарапесом, сомбреро, браслети з цяцьками і старі ковбойські черевики, потріскані у швах. «Це Нік Вільгольм», – пояснив Тім. «Він прибув у наше прекрасне село Бозна звідки. Вискочив із 56-го і з розгону вписався в семафорний стовп. «Ніку, це Енні Леду». «Дуже приємно познайомитися», – сказав Люк. «Дякую, синку, навзаєм! Це об він собі піввухав, роздер Тіме!» «Не думаю», – відповів Тім. «От сподіваюся витягти з нього цю історію». «А ви чекали на прибуття поїзда?» – запитав Енні хлопець. «Ніби зациклився. Може тому, що йому добряче дало по шпаківні, а може з якоїсь іншої причини». «Я нічого не чекаю, лише на друге пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа», – відповіла Ені і роззирнулася. «У містера Джексона тут огидні зображення на стіні, не здивована». «Не» в неї звучало як «ни». Тоді в кімнату зайшов засмаглий чоловік у комбінезоні поверх білої сорочки й у темній кроватці. Кепка залізничника стриміла в нього на голові. «Привіт, Гекторе, поздоровкався Тім. «І тобі здоров», – відповів Гектор. Він зіркнув на скривавленого хлопця, в м'якому кріслі крейга Джексона без особливого зацікавлення, після чого обернувся до Тіма. Мій помічник каже, що в мене для тебе пара генераторів, трохи мені тракторів, щось таке, і десь тонна консервованих продуктів, плюс тонна свіжих. Тімі, хлопче, я запізнююся, і якщо ви мене не розвантажите, то доведеться відправляти вантажівки, яких у цьому місті нема, аж у Брунсвік, щоб забрали ваше добро. Тім підвівся. Е ні. «Можеш скласти компанію цьому молодикові, доки сюди прийде лікар? Я мушу піти трохи на навантажувачі попрацювати». «Можу!» «Якщо він закатає істерику, я запхаю йому щось до рота». «Нічого я не закатуватиму», – озвався хлопчик. Усі так кажуть», – різко заперечила Енні досить похмуро. «Синку», – сказав Гектор, – «ти зайцем у моєму поїзді їхав?» «Так, сер, вибачте». «Ну, раз ти вже зійшов, мені то не важить. З тобою копи розберуться, думаю. Тіме, бачу, тут у тебе ситуація, але добро не чекає. Тож допоможи там хлопцеві. Де твоя бригада срана? Я лиш одного бачив, і той у кабінеті комусь дзвонив. Це Голістер з місцевого мотелю, і я не бачив, щоб він щось розвантажував. Хіба що, може, свої кишки сьогодні вранці? «Гедота!» – кинула сирота Енні, хоча, мабуть, про постери, які саме роздивлялася. «Ще мають бути бімани, але ті двоє гевалів, мабуть, запізнюються. Як і ти?» «Та, господи!» Гектор зняв кепку і провів долоною по густому чорному волосі. «Ненавиджу ці молочні рейси! У Вілмінгтоні теж повільно все йшло. В одному вагоні сраний Лексус застряг. Ну, ходімо, подивимося, що можна зробити». «Мілкран» термін, що походить з місцевого верхнього середнього заходу США і означає маршрут поїзда чи літака, який дорогою робить багато зупинок у різних місцях. Назва походить від поїздів, які часто зупиняються, щоб підібрати фермерське молоко і доставити його на молокозаводи для обробки і бутилювання. Тім пішов за Гектором до дверей, тоді обернувся. Тебе ж звати не Нік, правда? Хлопчик замислився, тоді відповів. Поки що, нехай буде так. Нікуди не пускай його. Наказав тім Енні, якщо щось влаштує, кричи. Тоді скривавленому хлопцеві, що виглядав дуже маленьким, іначе з ним дуже погано обходились. Ми це обговоримо, коли я повернуся, згода? Малий ще трохи поміркував і стомлено кивнув. Думаю, інших варіантів в мене нема.